Це є звукозапис LibriVox. Усі звукозаписи LibriVox є суспільне надбання. Лисиця жалібниця Леонід Глібов. У тихому гаю лисиця щастя мала, як у своїм добрі жила, гуляла, ніхто її там не лякав. І вдень, і ввечері там соловей співав, І пташки пурхали, зозуленька кувала. Скрізь зеленіло, все цвіло, так гарно, любо там було. Лисиця так сові казала, от де по правді можна жити і доленьку хвалить, в добрі кохатися, всіх любити, ніколи зла і кривди не чинити. Якби ж то правдонька щербата не була, то, може, і справді б так жила. Раз на калині недалечко угледіла вона гніздечко, сиділи пташки там. Ох, каже, як не гріх котам, таких малесеньких, безвинних не жаліти, і їм же хочеться на світі жити. Ну вже коти, десь на лихо вони вродились, вражії сини. Не тільки вдень, вночі поживу бачать, не бачать тільки, як горюють в світі, плачуть. Зажерливих пройди світив таких Я перевішала б усіх. І жалібниця щось сказати ще хотіла, Аж пташки із гнізда додолу як осляп. Лисичка зараз хап та хап, Прихорошенько всіх поїла. Як жалібно співати почала, А он на що звела. Лукавий чоловік словами нас голубить, Не наче всіх і жалує, і любить, Для правди, для добра живе, Як по воді пливе. А ближче придивисти, і видно, що виля хвостом. Помажу, мов, метком, солодше буде з'їсти. Кінець байки «Лисиця-жалібниця»